nem kitiltásról van szó, hanem önként jön vissza Nagy-Britanniába. Ezt nyilatkozta a Daily Mail tudósítójának is. Elutazhattam volna Mexikóba vagy Kanadába, de hiányzik Anglia. Állította a de Montfort. Csak azt remélem, hogy a hatóságok kíméletesek lesznek majd velem. Bolondság volt részemről, hogy annak idején megszöktem léhéből, de higgyel, jó kom volt rá. Most leginkább a feleségem miatt aggódom.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 Daily Mail 1997. július 2